Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Ja. Det burde være en, en korps der holder ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen til min gæst i dagens salon. Det er dig, Eva Selsing. Velkommen. Tak. Du er filosof og debattør, og du er også fast skribent her på Berlingske. Det er vel fair at sige, at du ofte deler vandene med dine holdninger? Bestemt. Er det en selvstændig pointe for dig at provokere? Bestemt ikke. Men der, hvor jeg står holdningsmæssigt, er lidt en modstrøm i, i, i tidens sådan store strøm. Så, ja. så det ofte ramme. Men du har heller ikke noget imod at sige det lidt skarpt? Nej, jeg synes jo, at polemik er en, er en fantastisk kunstart, hvis det gør os nogenlunde begavet og, og oplyst. Og så, så synes jeg heller ikke, at det gør noget med, at man skarpvinkler tingene en gang imellem. Det, det, det gør det også mere levende og, og spændende at gå ind i debat på mm, den måde Det kan fremme forståelsen Jeg må jo indrømme, at, øh, at jeg slår mig jo også nogle gange på dine øh, holdninger Det er ikke alt, vi er, er enige om Og derfor glæder jeg mig også øh, til at skulle have den her snak mm. Bli lidt øh, klogere på dit øh, udgangspunkt Vi skal tale om dit blik på ægteskabet På den rigtige mand Vi skal høre din analyse af, hvorfor vi hader Bare at være normale og dit bud på, hvad al vores mistrivsel skyldes. Og så skal vi også diskutere, om liberale er blinde for de sande værdier i livet. Velkommen i Østergaards salon. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i den bog, du skrev øh, sammen med din mand, Rune Selsing, som I udgav for øh, et år siden eller sidste år. Mm. Øh, som hedder Den Borgerlige Orden. Øh, undertitlen, synes jeg, er meget interessant. Den er angrebet på det almindelige menneske. Øh, I taler om, at vi lever i en tid, hvor det almindelige bliver sat en, set ned på. Altså, hvor det anomale bliver anset for at være moralsk bedre. Mm. Hvor ser du det? Jamen, det ser vi meget tydeligt øh, i... De reklamer, der bliver lavet for tiden, det er sådan et populært kulturelt bevis på, på vores normative udgangspunkt. Altså det her med, at det normale er, er uleset. Mange reklamer, tøjreklamer, sportsreklamer, hvor den er, handler om, at det er vigtigt at skille sig ud. At mm. det er dårligt at være som de andre. At du skal fejre og øge og dyrke din unikhed, og at du kun kan blive et autentisk menneske, hvis du ikke er som alle de andre. Det er bare sådan et lille eksempel. Det er sådan en, et spor, der ligger i tiden. Der er en passage i bogen, som jeg gætter på, at en del af vores lyttere kan genkende enten fra dem selv, eller de kan måske genkende nogle venner. Jeg har taget et udpluk fra det. Lad os lige prøve at høre det. Du er jo ikke bare frygten Jensen, dansker, Middelklassekvinden middelklasse kvinde med en mellemlang uddannelse, der gerne vil finde en sød mand og stifte familie og have et godt, langt liv i nærheden med de mennesker, du har en meningsgivende forpligtende relation til. Det er ikke fint nok. Og det er slet ikke autentisk. Du må derfor søge uden for dette, uden for normen og til det skæve, det uforudsete, det vilde, for at opdage dit egentlige selv. Mad kan fx være en genvej til det ægte dig, det kan være, at stammen i din eksistens udgøres af din glutenallergi eller af din afsmag for kød. Men også finere, dyrere madlavning, som de færreste har råd til at dyrke i samme omfang som du kan give noget. Det tjener som afgrænsning nedad til og hjælper således med at placere dig i en mere raffineret social kategori, end hvis du bare spiser sushi, som masserne for længst har taget til sig. Ja, jeg forestiller mig, at der er en del, der er godt Vi kunne spejle sig i det her, eller måske kende nogen i deres omgangskreds, som, øh, som for eksempel bruger mad. Altså, der kan jo også være andre dele i nævner også og øh, tage ekstra uddannelse. eller sådan noget. I skriver jo det her med meget stor ironi, <lødselig> <lødselig> <lødselig> som om det er sådan lidt det forkerte øh, at gøre, og, og man kan jo være personligt uenig i, i de valg, som andre mennesker træffer. Men for mig... Kan det jo også lyde som om, at hvis man, hvis man søger det ekstraordinære, så er man også nysgerrig eller ambitiøs eller handelkraftig. Hvorfor synes I, det er et problem at søge det unikke? Øhm, fordi det meget ofte er negativt defineret. Det handler om at tegne sig op imod en kategori massen, eller det, det almindelige, som man i hvert fald ikke hører til. Så det er sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en klassemæssig selvtegning, som har til formål at hæve sig selv over nogle andre. Ikke altid, men, men det, det er den del af det, vi, vi, vi tager fat i. Der er ikke noget galt i at være nysgerrig, der er ikke noget galt i at, at, at, at, at nyde det bedste, livet har tilbydet, og udforske det. det. Nej, for det kan jo også lyde sådan lidt <laughs> kedeligt, at nu skal vi bare alle sammen sætte os ind og ikke udforske og ikke søge det ekstraordinære Nej, men problemet med at, at gøre det almindelige til noget, der er forkedeligt. det er, at man på den måde får det, der udgør sådan brøddelen af de fleste menneskers liv til, til noget dårligt, til noget, der er forkedeligt, til noget, der, der ikke er godt nok, til noget, der er uambitiøst. Øhm, og, og, og den del af, af, af tidsånden ser vi, oplever vi som, som destruktiv, øh, som noget, der på en eller anden måde får ganske almindelige mennesker til at føle, at det de gør, og det de er, ikke er godt nok at det er vigtigt, at det er nødvendigt at afgrænse sig udad til og nedad til ved at vise, at man har øh, kendskab til nogle bestemte franske vine, eller at øh, man dyrker øh, den her madkultur eller den her form for ekstremsport, hvor udstyret er meget dyrt. Og så kan man derved signalere, at man er i hvert fald ikke dernede hos dem, der ikke har råd til det. Øhm, at der er en række af de identiteter, som det moderne menneske køber til, køber sig ind i, mm. som handler om afgrænsning til, Og det er den del af det, som, som, som vi finder destruktiv. Og jeg tror, at de fleste vil jo kunne genkende, hvis man ser på, hvordan øh, vi nok alle sammen agerer på sociale medier. Mm. Det er jo typisk også at, at lave en meget positiv historie om sig selv som unik. Ja. Hvorfor hvor, hvor tror du, at vi i tidsånden er landet et sted, hvor det at være unik og ekstraordinær er det, alle stræber efter. Det er, blevet, det er jo blevet næsten det nye almindelige. Men det, det er det, lige præcis det paradoks, var faktisk noget af det, der anspurgte os til at skrive bogen. Øh, vi stiller spørgsmål i indledningen, som var vores arbejdsspørgsmål undervejs. Hvorfor er det, at så mange almindelige mennesker går rundt og føler, at de bør stræbe efter at være autentiske og unikke, og at det ikke er godt nok? bare, så at sige, at være familiefar med to velfungerende piger, der øh, dyrker sine venner og rejser lidt en gang imellem. Hvorfor skal der noget mere til? Hvorfor skal der nogle øh, spændende tatoveringer? Og hvorfor skal man vise, at man har en, en LP-pladesamling i kælderen eller et minibryggeri? Altså, hvorfor skal der de her tillægsidentiteter til? Hvorfor er det ikke nok med det almindelige og byggelige borgerlige liv? Og for at besvare det spørgsmål, vi er jo begge filosofer af <laughs> uddannelse, så tænkte vi, vi synes, vi kunne genkende nogle stemninger, nogle, nogle træk, nogle grundidéer fra det, vi havde læst på vores uddannelser. Og så tænkte vi, jamen Lad os undersøge, lad os spore idéerne tilbage til, til deres oprindelse, nogle af de her idéer. Og det, der gik op for os relativt hurtigt i vores idehistoriske research, det var, at der er faktisk nogle udspring for den her tanke om, at det normale ikke er godt, og at det unikke og autentiske er det bedste. Det er det, I, i bogen kalder hadets filosofi. Ja, det er, det. Det, er sådan en, det er vores samlebetegnelse for den tænkning, der grundlæggende har et problem med den almindelige... Borgerlige, nogle gange vil kalde det for småborgerlige livsform. Og der er, der er flere elementer i det, der er flere spor. Noget af den her tænkning er mere hadefuld end andet, men grundlæggende så kiggede vi tilbage, og vi begyndte vores research eller vores beskrivelser med Nietzsche. Man kunne godt gå længere tilbage, og nu skal det ikke blive alt for langhåret her, men, men Nietzsche han åbner ballet ved meget, meget radikalt at angribe nogle af de helt afgørende strukturer og fundamenter, der er for vores borgerlige orden, kristendommen som den vigtigste. Men hvorfor er det så nu, du synes, at vi i, i høj grad mm. ser, at vi er rigtig mange, der udlever det, forstået på mm. den måde, nu er det næsten blevet det almindelige? Ja, men det er jo faktisk, fordi idéer... Ideernes vej øh, er lang og, og kroget, og den går ikke direkte fra filosofen og så ud i samfundet. Den bliver øh, spist og drøvtykket af mange led, inden at den syver ud i det almindelige. Og det har taget øh, ja, altså i hvert fald 100 år, for nogle af de idéer, der startede hos Nietzsche, kom videre til en, der hed Martin Heidegger, som var... En en meget, meget stor filosof og kendt filosof øh, i, i Tyskland, og så over studentafbredets filosoffer, som populariserede de her tanker. Det var noget, som foregik primært på universiteterne og i kunstverdenen, og det har taget nogle årtier, hvor det har ligget der og lagret, og så er sevet ud i populærkulturen. Men ser du nogen mm. katalysator nu? Ja, det er altså kunsten er et oplagt sted. Øh, kunsten er, det, vi har et helt kapitel, der beskriver, hvordan de her ideer faktisk, altså mange af de kunstnere, vi beskriver, moderne kunstnere, har læst de her tænker, som vi gennemgår, har forholdt sig til deres tanker, og altså åbent forsøgt at, at, at, at lave kunst, der viser og lever de her tanker, de her opløsningsideer, som handlede om at bryde den borgerlige orden ned på forskellige måder. Øh, der er også andre katalysatorer i, i dagens samfund. I dag vil man jo, vil, vil jeg jo nok pege på øh, meningsdannere, influencer øh, politiske og ideologiske organisationer i stigende grad også erhvervslivet, som er med til at popularisere nogle idéer, som har råd i den her opløsningstænkning. Hvad kunne det være, erhvervslivet så udgangspunkt i, for eksempel? Jamen, det kunne for eksempel være sådan noget som, som, som forskellige dele af regnbueideologierne. Som vi jo denne sommer har set en stor diskussion om, blandt andet med udgangspunkt i, hvad der sker i USA, om der ja. er en modreaktion. Christian ja. Hansen er kommet ja. i voldsom stormvær på grund af den diskussion. Ja, og det er skægt at se, at der er en meget voldsom modreaktion i USA, hvor at det konservative højre er, altså virkelig er på baggaderne meget mere, end, end jeg har set tidligere omkring sager, hvor at der er ikke rigtig den, modre, den samme form for modreaktion her i Danmark, og det, det, det, jeg ved ikke helt præcis, hvad det skyldes, men, men, men jeg synes, det er sundt, at der er en debat omkring det, og at der er pluralisme omkring det. Spørgsmål. Lad os lige prøve at trække os tilbage til det enkelte menneske, fordi hvad, hvad gør det ved os, når du ser på det, at at der er mange, som så kommer til at gå og føle sig forkerte, fordi de bare er almindelige? Jamen, det skaber jo et eksistentielt vilkår, som grundlæggende handler om en følelse af utilstrækkelighed. Og det er enormt skadeligt for altså unge mennesker, men også alle os andre, at gå rundt og have det inde i maven, som sådan en form for indre kritiker hele tiden. Øhm, og det forhindrer os nok også i at søge de ting, som er med til at rodfeste os i tilværelsen, som gør os stærke og gør, at vi føler os mindre sårbare over for destruktive tendenser og i øvrigt over for den lidelse og smerte, som altid rammer. Den, den kommer til os alle sammen. Vi kan ikke undgå det. Det er en del af menneskelivet. Og det er nemmere at modstå den modgang, der kommer, hvis man er godt rodfæstet i sit eget liv Øhm, hvis man er gift, hvis man har børn, hvis man er i et godt parforhold, øhm, hvis man har et arbejde og nogle gode kolleger, som man er glad for, hvis man ligesom har sørget for at lægge sig et sted i tilværelsen, hvor at man er forbundet med noget, der ikke bare handler om en selv. Ja, fordi du, øh, du skriver jo i, øh, i bogen, at en del af den mistrivsel, som vi ser i samfundet mm -hmm. i dag, og som jo er blevet en kæmpestor debat, mm -hmm. øh, at den skyldes modernitet. Altså, når vi ser stress angster, depressioner og mistrivsel, så er det udtryk for det, du kalder sjælesygdomme. Hvorfor skal jeg moderniteten have skylden for det? Det skal, skal jeg vel heller ikke have, have alt skylden, men jeg synes, det er et underbelyst, en underbelyst del af, af mistrivselen. Hvor meget der skyldes det, at vi mennesker har mistet mange af de faste holdepunkter, som vores forfædre havde op igennem tilværelsen. Øhm, som, som jeg lige sagde før, altså... Smerten og lidelsen er et grundvilkår, den er der, og når den rammer, så er det vigtigt at have noget at stå imod med. Og hvad, er det? hvad kunne det være, det at stå imod med? Jamen det kunne være, at man føler sig godt tilpas i sit eget køn. Det kunne være, at man er i et godt og givende parforhold, som på sigt gerne vil føre til et forpligtende, livsforpligtende ægteskab. Det kunne være, at man har sat børn i verden, som man er noget for, og som har brug for en, som er med til at rodfeste en. Og det, der er problemet i dag, det er, at vi har undergået, samfundet har de sidste 70 år i hvert fald undergået en, en nærmest kulturrevolutionerende forvandling, hvor der, har sket, der er sket sådan en, en opbrydning, enorm, en enorm fjernelse af mange af de her øhm, moralske... Men det er jo meget spændende, hvad du ja. bygger på, at det, at der er sket en fjernelse af normer, for eksempel, mm. at det skulle føre til, at flere får stress eller angst mm. eller depression. Jamen, men det synes jeg ikke er så, <laughs> så mærkeligt. Øhm, fordi hvis du er grundlæggende usikker på, hvem du er, hvad din plads i verden er, og hvad du skal stille op med dit liv, så er det... Øhm, altså, det kan være paralyserende, og det kan være angstfremkaldende. Hvis man får at vide som barn, for eksempel, at det ene kan være lige så godt som det andet. Du kan være lige præcis den, du har lyst til at være. Det er jo enormt angstprovokerende for et ungt menneske, der skal finde ud af, hvordan verden hænger sammen. At vedkommende kan vælge lige præcis den identitet, han eller hun har lyst til. Der er, bagside, er der en at, frihed i det? Der er en stor frihed, det var faktisk det ord, jeg lige skulle til at sige. Bagsiden af friheden er, at det er et voldsomt ansvar at lægge på de enkelte. Og at den sikkerhed, der har, der har ligget i strukturerne og i de klassiske normer, mm. øhm, som også har været en begrænsning, har givet sikkerhed. Og hvad synes du så, mm. man skal sige til sine børn i stedet? Øhm. Man skal i hvert fald lade være med at gøre alt til et spørgsmål, som de selv skal besvare. Det er okay, at vi voksne besvarer nogle af de vigtige spørgsmål for ungerne, mens de vokser op. Så på et tidspunkt, når de bliver gamle nok, så vil de begynde at betvivle vores svar. Og det er lige præcis, som det skal være. Men at begynde at så tvivl omkring de mest grundlæggende ting, særligt deres køn, mens de vokser op, er farligt. Nu skal vi tale lidt mere om formål, fordi jeg vil gerne trække din kæppest, som du har taget med, ind i samtalen her. Du er nemlig meget kritisk over for det, du kalder fællesskabsnarcissismen. Kan du ikke forklare, hvad det er? Jo. Det er et begreb, som jeg ikke kendte til før for nylig. Det findes i den kliniske, psykologiske litteratur. Øhm, og handler om en beskrivelse af en person, der ikke er sådan en klassisk narcissist, altså sådan en, der bare gerne vil være i centrum og, have, og beundre sig alle og hele tiden have fokus på sig selv. Det er en person, som er narcissist, men øh, hvad skal man sige henter anerkendelse for at være god og være fællesskabsorienteret og være altruistisk. Og det er sådan typisk sådan en karakter, som vil gå med på mange af de revolutionære såkaldt sociale dagsordner, som er i tiden lige nu. Og dermed høste anerkendelse. Jamen det kunne for eksempel være, altså klimadagsorden er et meget godt eksempel på, på noget, der er der er socialt givende. Altså hvis man tegner sig selv som klimaaktivist. Øh, så er det, man siger jo reelt, at jeg er sådan en, som vil redde verden. Altså, der ligger et, et Jesus-kompleks i, i det. Og det kan være fint nok at interessere sig for, for de her emner. Øh, men hvis man ikke er opmærksom på de destruktive eller farlige konsekvenser af den politik, man vil have indført, så er det jo åbenlyst, at det kun er den ene side af sagen, man fokuserer på. Måske specifikt den del, der giver sociale likes. Men nu har vi lige talt om, hvad det er, der giver mening for individet, og øhm, at man for eksempel er rodfæstet i nogle fællesskaber. Ja. Øhm, så undrer det mig lidt, at her er nogle mennesker, som skulle gerne vil gøre noget for en større sag ja. og i et fællesskab, og så siger du, at det er falskt. <laughs> øhm, det kan det være. Øhm og det er faktisk noget, som vi også beskriver i bogen. Vi siger, at det her med at få mening i tilværelsen ved at rudfeste sig, det er noget, der vokser organisk frem, når man altså, offrer noget for konkrete andre mennesker, når man altså, slår rødder i tilværelsen sammen med andre. Det her med at hente identitet i en sag, der er abstrakt, der er ude i verden, hvor man ikke selv skal ofre noget for den, er Slet ikke det den kan jo samme. godt være, at man offrer noget, for eksempel gennem sit arbejde, eller sin livsstil, eller hvordan man i øvrigt går til den opgave. Ja, men man får jo så også den her sociale anerkendelse, som, hvis der er tale om en fællesskabsnarcist. Det er jo ikke alle, der er det i de her cirkler, men hvis der er tale om en Men er det ikke meget en godt, en at, vi, at vi roser nogen, der gør noget godt for andre? Øhm, jo, for så vidt som at det rent faktisk gør noget godt for andre, altså for eksempel sådan noget med at ødelægge kunst, som vi alle sammen holder meget af, eller stoppe trafikken, så almindelige mennesker ikke kan komme på deres arbejde, så er vi jo ude i, i noget helt andet end at gøre noget godt for, for andre. Ikke? Så er vi ude i, at det er helt tydeligt et spørgsmål om at, at, at få noget opmærksomhed på sig selv, ikke mindst. Men, men det, altså, ser du det her også som lidt en fortsættelse af hele diskussionen om en offerkultur, hvor man som offer har en meget stærk stemme? Er det, er det lidt altså, den samme sag, vi, vi her taler om? Det, det er der givetvis noget i. Altså det, er, det er givende for det moderne menneske at tegne sig selv som lille David, der bekæmper store Goliath. Øh, og hvordan man så tegner Goliath, øh, det, det, det afhænger af, altså fra sag til sag. Øh, Goliath vil typisk være majoritetssamfundets måde at gøre A, B eller C på. Ikke? Øh, så, så det er der helt klart noget af. Øh, ja, det vil jeg mene. Men, men man kan jo også spørge, hvordan man så skal skabe forandringer for noget af det, som vi egentlig synes kunne være en fælles opgave, for eksempel klima. Ja, altså forskellen på, på, på, på, på den meget radikale klimaaktivisme, og så på den måde, man kunne ønske, at man fik skabt nogle, nogle, nogle, nogle samfundsforandringer på, er jo selvfølgelig, at ordentlige øh, samfundsforandringer forandringer sker jo nogenlunde organisk ved at der er en gruppe af mennesker, som oplever, at der er et problem, og en voksende gruppe måske, og som begynder at, at ønske forandring. Øhm, hvis hvad skal man sige, Den forandring, der bliver, der bliver solgt af noget, der hedrører for radikale ideologiske teorier, og som bliver solgt som et eliteprojekt, og som bliver øhm, også brugt til at demarkere sig nedad til i forhold til andre, altså underforstået. Hvis ikke du er lige så fanatisk, som jeg er med det her klimanød, så er du en reaktionær, ødelæggende karakter. Ikke? Altså, så, så, så er vi ude i noget andet. Der er, ligesom, der, der er forskellige måder at gøre det på, og jeg er altid skeptisk som konservativ over for de ting, der ikke vokser frem nogenlunde organisk af, af, af fællesskabet. Er der også en, fordi mange vil jo gøre de her ting, for eksempel i frivilligt arbejde. Men I er også i bogen inde på, at der er jo også en række mennesker, som ser det her formål i deres arbejdsliv Altså der er rigtig mange mennesker, som går efter at kunne arbejde på en arbejdsplads, som har et meget tydeligt purpose eller formål ja. Og så skriver du, at de bliver ofte meget skuffet, fordi de finder ud af, at lige pludselig handler det faktisk bare om praktiske ting som effektivitet og et overskud Øhm, og jeg tror på, at en karriere eller et, et job, man er glad for, kan give rigtig meget til det enkelte menneske. Men det kan ikke rodfæste os i tilværelsen. Altså, det er ikke arbejdet, man falder tilbage på, når livet rammer negativt. Øhm, så, så, og, og det kan sagtens være, hvis I, der er nogle få, for eksempel hvis man er præst, hvis man er sjælesørger, eller hvis man er, altså, er heldig at have et af de andre meget sjældne, meningsgivende jobs, så, så kan det muligvis være Men det. Men du ser det ikke i en stor corporate virksomhed, som har skabt det? Nej, også fordi det er flygtigt. Du kan blive fyret. Du kan få en chef, der er en idiot. Du kan få en kollega, der er, er vemmelig. Altså det, det, det er volatilt, og, og derfor er det ikke der, man skal lægge sine penge hvad skal man sige eksistentielt meningmæssigt. Men nej, er, fordi en pointe fra er, at du skriver, at hvis man betror sig til eksistentialismen, så er man dømt til ulykkelighed. Mm. Det lyder yeah. meget voldsomt, synes jeg. Eksistentialismen er jo den filosofi, der siger, i hvert fald i, i den Sartreske og bovoerske udgave, at øh, der er ikke noget, øh, der er rigtigt og forkert. Der er ikke noget, øh, som er mere rigtigt for dig end andet. Du må selv gå ud og skabe den mening, du skal finde i, i livet. Og med det følger også, at det er ligesom at dig, der er din eksistensomdrejningspunkt. Øh, og det er det selvfølgelig også, i en eller anden teoretisk forstand, men der er ikke nogen mennesker, der fungerer godt, uden også at være i dybe, forpligtende forbindelser til andre mennesker. Øhm, og så er vi tilbage ved jeres kritik, at, <laughs> hvis man siger, det er det unikke eller det egoistiske, hvis det ikke har en, en dybere forankring. Ja, og det er altså afgørende for det enkelte menneske, at vi ikke er noget, øh, at vi ikke kun er noget for os selv, men også for andre mennesker, og ikke hvad skal man sige? Arbitrært udvalgt af andre mennesker, øhm, men, men, men konkrete individer, som afhænger af os, og som vi er afhængige af. Inden det så bliver alt for dystert, så lad os lige prøve <laughs> at se på, hvor der er en mening at finde i tilværelsen. Mm -hmm. Hvor tror du da, vi skal rette vores blik hen? Jamen, vi skal ikke rette den særlig langt væk. Vores familier har brug for os. Øhm, masser af ældre sidder og er ensomme på deres plejehjem og får ikke besøg af de familier, som de har. Øhm, masser af børn er ensomme. Øhm, masser af børn bliver sat på altså i institution for tidligt og er der for lang tid øhm, i forhold til, hvad der er godt for dem. Øh, masser af ægtefæller kunne godt have godt af at bruge mere tid med hinanden. Øh, så vores samfund er jo på mange måder også indrettet til, at vi kommer væk fra hinanden. Og det Jeg er hører trist. det som om, det er familien, det ægteskabet, nogle ret traditionelle kønsroller også, som du taler varmt for. Hvorfor er det så afgørende? Altså, det, det er to forskellige ting. Det med familien er vigtigt, fordi familien har brug for os, og vi har brug for familien. Men det, det er du ser også ret traditionelle kønsroller inden for familien. Jeg mener, det er det, som vil, altså, har bevist sit værd over tid, og som vil give mening for langt de fleste. Det betyder ikke, at alle skal leve på den måde. Men det er det, der er hovedsporet, og det er det, der har givet mening og ro og sikkerhed for millioner af mennesker gennem øh, historien. Så, så jeg synes, det er et godt hovedspor at holde fast i. Hvis ikke man er der, hvor man synes, at man kan leve med det, så kan man jo vælge noget andet. Men, men for langt de fleste mennesker er det klogt. Ja, og I, lig I ligger jo sådan, jeg vil jo sige, I ligger jo også enormt ned over, hvad I tænker er det rigtige. Absolut. Eller derfor. Ja, absolut. Øh, men siger du ikke bare, fordi det er dit eget liv? Altså, du er gift, du bor sammen med en mand, I har fire børn sammen. Mm. Øh, hvis jeg kigger på mig selv, jeg er skilt. Mm. Jeg har to børn, jeg har en kæreste, som jeg ikke bor sammen med. Så selvom du ikke kender mig og min historie, vil du så per definition gå ud fra, at jeg er mere Ulykkelig end dig? Øhm... Ja. Øhm... <laughs> øhm, hvis vi tager dig som en tidskarakter, ikke lige specifikt dig, men dig som tidskarakter i den situation, vil jeg mene, er mere sårbar, hvis der kommer alvorlig modgang. Ja. Det betyder ikke, at du øh, går rundt og er ulykkelig, eller øh, at det er et dårligere liv for dig nødvendigvis, men som tidskarakter vil det være... Bedre for de fleste, og, og, og vælge noget mere traditionelt. Men du vil jo også kunne blive skilt lige pludselig, mm, Ja, det, det vil jeg, hvis ikke jeg tog mit, det løfte, som min mand og jeg har givet over for Gud så alvorligt, at vi har aftalt, at det kommer ikke til at ske, uanset hvad der sker. <laughs> så. Og er det sådan et løfte, som du kan, kan være sikker på, at det vil fortsat blive ved med at gøre dig lykkelig? Det handler ikke om lykke længere, fordi nu har vi børn, og det er for deres skyld først og fremmest. Så det handler ikke om, om min lykke. Det handler om, for det første, den fælles mening, som vi skaber for hinanden i familien, og så, og så om børnenes altså velfærd, simpelthen. Så... Ja. Æ, nu vil jeg sige, at jeg føler mig jo ret lykkelig, også med de valg, som <laughs> jeg har truffet. Æ, men, men for mig lyder det jo som om, at I tager nogle, I tager nogle normer, og, og på en eller anden måde også jo dikterer noget, hvor man også vil kunne argumentere for, at det, at man har en frihed mm -hmm. ø, til at kunne vælge det, der faktisk gør en mest glad, lykkelig, tager i ens tilværelse, er det afgørende? Og det synes du ikke? Øhm det er der ingen tvivl om, at det forholder sig sådan, at det at have frihed til at træffe nogle valg, kan skabe lykke momentant, på kortere sigt, måske på mellemlang sigt, men lykke er ikke det samme som mening. Og det, vi mennesker er tit indrettet sådan, at det, der gør os mest lykkelige lige nu, kan være risikabel på sigt, kan vise sig at, at vende. Lykken er, lykken er flygtig. Øh, den er ikke vores ven. Vi skal sætte pris på den, når den lige viser sig en gang imellem. Men, men det, man kan ikke bygge sit liv på en søgen efter lykke. Det, det er meningen, der, der, der bærer os igennem, når det bliver svært. En anden del af den her øh, diskussion, øh, når vi taler om, om familien, det er jo de her klassiske kønsroller, som vi lige kort... Øh Berørte. For et par måneder siden, der lancerede ligestillingsminister Marie Bjerre en værdikamp, hvor hun talte for, at vi må gøre op med nogle af stereotyperne om den rigtige mand. Blandt andet talte hun for, at den rigtige mand gerne må græde, og han skal huske at gå til lægen. Og det fik dig i Blækhuset. Du skrev en kommentar her i Berlingske under overskriften, den klassiske mand, den klassiske mand er bedst for kvinder og for mænd. Hvorfor må mænden ikke selv bestemme? Ja, det må de da også godt, øh, hvad hedder det, men som, som almindeligt ideal er den grædende, øh, terapeutiserede, øh, overpædagogiske, følende, ammende, barslende mand ikke. Øh, nødvendigvis det, der dels gør ham gladest på sigt, og fylder ham med selvrespekt, øh, og det er heller ikke det, som de fleste kvinder vil have. De fleste kvinder vil gerne have en, en traditionel mand. De vil gerne have en, de kan føle sig i sikker havnen hos, og hvis han sidder og tuder over i hjørnet, så, så vil de færreste kvinder tænke, nu føler jeg mig meget tryg og sikker og, og beskyttet. Og det kan man godt synes er enormt forkert uh, at, at have det som udgangspunkt, men, men det er altså reelt bare det de fleste kvinder... Ønsker. Vi talte om uh, den debat og også om dit uh, indlæg i en uh, tidligere salon her, hvor jeg havde besøg af juraprofessor og crossdresser, uh, dit lave Tam uh, sammen med Anathyksen. Lad os lige høre, hvad Tam sagde med udgangspunkt i, uh, i det, uh, dit indlæg, som uh, vi her taler om betragter, ja, må jeg sige, lige ud, Eva Selsen, noget af det nærmeste, vi kan komme et brollehoved i den danske debat. Det er at få skruet og tåbelige indlæg, hun går med, og med til at fæstne nogle billeder, som muligvis kan være hendes personlige af ting, men som efter min greb er uegnet til at danne, danne bravgrunde for en, for en fornuftig debat om noget som altså, helst. Hun kan jo mene, hvad hun vil, men det er ikke noget med offentlig debat at gøre. Jeg forstår egentlig ikke engang, at det bliver bragt. Han skrev efterfølgende i avisen, at øh, det kunne ikke være sagt bedre end det vågte præst i 1600 årne Danmark. Mm. Du skal lige have lov at kommentere på, øh, på, på hvad? det udfald. <laughs> um. Amen, han siger jo, at det kan godt være, at du har en personlig mening, men, mm. og, men at generalisere, som du gjorde også her før, om, at det er den rigtige mand, og det er det, kvinder helst vil have, og der ikke er en frihed til at vælge. Det kan han simpelthen ikke se af valide argumenter. <laughs> Men det er sjovt, hvis man for eksempel ser på arbejdsmarkedet, på den måde, vi har opdelt os, altså de skandinaviske lande er de lande, hvor der er størst mulighed for, at kvinder kan vælge lige præcis den karrierevej, den profession, de kunne tænke sig. Og hvad har vi valgt? Jamen, det er primært kvinder, der er i omsorgsfagene. Og hvorfor er det, at de gør det? Jamen, det er fordi, at mænd og kvinder er ikke ens mænd og kvinder har forskellige præferencer generelt betragtet, selvom der selvfølgelig er forskelle. Øhm, og det, altså, den forskel manifesterer sig jo ikke kun på arbejdsmarkedet. Den manifesterer sig i altså, de fleste dele af vores livssfære. Vi er forskellige, og vi tiltrækkes af det ved det andet køn, som vi ikke selv er. Og det er jo selvfølgelig lidt trist At den gode professor I ikke synes At den slags skal bringes i debatten Det er også lidt bekymrende Men jeg vil jo mene, at det udtryk for Noget godt, altså at vi har en pluralistisk Debat, ellers er det jo egentlig ikke rigtigt debat Men det der jo er lidt sjovt her også Det er, at I definerer jer jo begge to Som konservative borgerlige Hvordan kan I være Så uenige? Jeg tror ikke, jeg er alene som, som konservativ, når jeg siger, at øhm, det er nogle udvalgte områder, hvor på at dit liv tam med rette kan kaldes konservativ. Jeg kan jeg, kan, jeg, kan forestille, jeg tror, at vi på et tidspunkt må lave en salon mellem jer to, så I kan tale direkte. Det bliver simpelthen for besværligt at bringe det ene videre til den anden efterhånden. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få sat det øh, i stand. Øh, jeg vil gerne lige blive ved det her tema omkring meningen med tilværelsen. Mm. Øh, fordi nok øh, mener du, at tidsånden er domineret af nogen. Øh, nogle tanker, som især er groet ud af venstrefløjen. Øh, men i bogen skriver jo også, at hele vores samfund bygger på en liberal markeds tankegang. Altså, de toneangivende begreber i vores tid er jo også frihed og lighed og velstand. Øh, hvorimod vi jo ikke har fået den revolution, som venstrefløjen egentlig ønskede sig. Vi kan for eksempel ikke komme uden om kapitalismen. Mm. Har, har den liberale dagsorden i virkeligheden sejret af helvede til, når du ser på det overordnet? Jamen, det har den. Og det, der er trist, det er, at liberalismen ikke kan finde ud af at forholde sig til kultur. Liberalismen er en tænkning, der forholder sig til så til altså stat-individ-relationen. Den kan slet ikke forstå det, der ligger mellem individerne, som jo er kultur. Så den er ikke givet til det. Så da borgerligheden en gang i 1970'erne udelukkende blev kendetegnet fra, fra 1970'erne frem, øh, ligesom gik over til at være udelukkende liberal. konservatisme døde på et eller andet tidspunkt inden studenteroprøret. Og så var borgerligheden tegnet af liberalister, og de tog sig af det økonomiske, at det med abstrakte rettigheder, og overlod ligesom hele øh, feltet øh, omkring kultur og moral til den radikale venstrefløj, som så har sat sig og lavet normbrydning lige siden. Øhm, liberalismen har sejret på institutionsniveau, men den har overladt øhm, tænkningen på det kulturelle område til antiborgerlige kræfter. Øhm, så, så, så ja, det er lidt sådan... Hvad betyder det? Betyder det, at liberalismen ofte er for materialistisk, for eksempel, og i virkeligheden ikke har blik for, hvad den sande mening med livet er? Jamen, den går ikke op i det, altså den, den, kan ikke, den, den grejer ikke, den kan ikke greje meningen med livet eller, eller moral i det hele taget. Det liberalisten har at sige til, til moral, det er, så længe det ikke skader andre, så er det fint med mig. Og så kan man ikke komme videre, så er der ikke mere i værktøjskassen, så at sige. Og det er derfor, at vi er så optaget, min mand og jeg, af at øh, få fortalt liber, dem, der er liberalister nu øh, i debatten, at det er fint nok med liberalismen, Den har gjort en hel masse godt på, på politisk og institutionelt niveau. Øhm, den er fantastisk til at sikre mod vilkårlige frihedsovergreb og så videre fra staten. Virkelig, virkelig god og, og vigtig. Øhm, og kan noget, som konservatismen overhovedet ikke kan i, i så ene. Men når det kommer til moralske debatter, der kan den ikke noget. Den er blind og død og stum, og derfor så må man overgive, altså må man adoptere, Øh, en konservativ moral, fordi det er den eneste moral, der er borgerlig. Nu fik du lige sådan i en bisætning sagt, øh, konservatismen døde der på et tidspunkt, mm. inden studenter oprører... <laughs> Men vil du sige, at den slet ikke er til stede i vores tidsånd i dag? Jamen det er den jo, for den har fået en renaissance øh, de sidste 10 år, øh, eller over, det sidste år 10, måske lidt mere, med fremkomsten af, af nationalkonservatismen, som jo er øh, ja, den tænkning, der, der forholder sig til kultur og til moral, og, og forsøger at og forsvare den borgerlige og orden. Og noget også er bedre En andet. Det var en del af Lige grunddiskussionen præcis. her, at man tør at sige det. Lige præcis. Synes du, vi er alt for dårlige til det? Jeg synes, vi er alt for bange. Vi, vi, har ikke, vi har ikke mod eller selvtillid nok til at tage de debatter, der kommer, der uværligt opstår, hvis man siger, ja, det er bedre øh, at gå hjemme med børnene lidt længere tid, end at sætte dem i institution. Ja, det er bedre at lade være med at øh, øh, støtte kønskiftet til børn. Men det kan jo godt være, at det er bedre valg for dig, men skal du nødvendigvis pådå det til andre? Ja, fordi mange af de her... Normer, som vi taler for i bogen, i den borgerlige orden, har vist deres værd over tid for mange, mange, mange mennesker. Øhm, vi taler jo ikke for, at man skal tilbage til en eller anden model, øh, som det var i 1950'erne eller et eller andet. Det er ikke det, vi ikke taler om. Vi taler om at gen, altså, genoplive nogle af de moralske begrænsninger, der var på, på, på individerne øh, og i samfundet. Hvor synes du særligt, det mangler? det mangler alle mulige steder. Det mangler i opdragelsen, i autoriteten, altså unge mennesker, der vokser op uden nogle tydelige autoriteter, der siger fra og siger nej, hertil jeg ikke længere. Så vokser de op. Det er jo et endnu en kilde til mistrivsel. Det er, at det er enormt angstprovokerende at vokse op i sådan et vakuum, hvor alt er relativt, der hvor der ikke kommer nogen, der siger, inden for den her ramme, der kan du opføre dig således, men, men du går ikke udenfor, så kommer der en sanktion. Hvis man ser på for eksempel folkeskolen, hvor de stakkels lærere skal håndtere... så du, det er et, lettere et, at opdrage sådan selv? Et, øh, <laughs> ja, relativt, altså, men det er nok også, fordi vi har ikke rigtig overvejet alternativet. Altså, for os er det, er det vigtigt at sætte grænser. Det kan man jo gøre på mange måder. Man behøver ikke stå og være sur eller noget. Man kan jo bare ligesom, venligt sige, her altså, tegne det rum inden for hvilket, at de unge mennesker kan bevæge sig i, og så altså sige, men I går ikke ud over grænsen. Altså, svare tilbage, Vær næsvis, lad være med at komme til, til undervisningen, øh, sidde og kigge på sin telefon i timerne, eller hvad det nu er. Øhm, det, det er over grænsen, og det tolererer vi simpelthen ikke. Øhm, altså, så det er et eksempel på, på, på, på der, hvor at der mangler moralske grænser, som man med fordel kunne, kunne hente tilbage.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 hvad vi skal til at runde den her meget spændende samtale af. Du har jo sådan, hvis vi skal prøve at opsummere, sagt, at al den her mistrivsel, alt det kaos, mangel på mening, den, den kan vi, vi kan finde mening i den borgerlige orden. Og nu har vi jo talt om den implicit undervejs, men hvis du sådan skal prøve at definere den borgerlige orden, hvad, hvordan vil du så beskrive den? Jamen, den borgerlige orden, som vi også defineret i bogen, det er øh, de normer, de sociale også delvis psykologiske kulturelle strukturer, som kendetegner det samfund, som, som vi har arvet. Og det er klart, det er ikke sådan en, en fuldstændig fast størrelse. Normer er altid i et vist omfang dynamiske, men det kendetegner de, regler, de sociale spilleregler, der er mellem os, og som er med til at gøre den sociale trafik... Øh, ordentligt og god. Hvis for eksempel at vi har så meget frihed, at vi bare kan larme løs på gaden, fordi der ikke er nogen sociale normer der siger, at du skal også tage hensyn til andre mennesker så, får vi, så bliver det offentlige rum et helvede at være i. Den borgerlige orden er ligesom billedet på på, på det her med, at vi respekterer, at der også er andre mennesker. Vi respekterer, at vi bliver nødt til at være bære af en moral, der gør, at vi ikke sætter os selv i centrum. Der er et fællesskab, som vi skal indgå i, og som vi er en værdifuld del af. Og, og det, det, det, det er underbelyst og, og underskattet <laughs> i dag. Nu har du i hvert fald fået lov til at argumentere for, hvorfor du synes, at det er, er den rigtige vej at gå, og hvorfor der er noget andet, der er mere forkert. Eva Selsing, tusind tak, fordi du kom her i øh, sommersalongen. Jeg er sikker på, at lytterne har fået noget at tænke over. Jeg hedder Mette Østergaard, og producer var Josefine Maria Hansen på Genhør i Østergaards Salon.